Duarte romjai Kiléptem az utcára, és már is két járőrkocsi közeledett felém lassan, bekapcsolt fényszóróval. Megigazítottam az egyenruhámat, és megálltam az utca közepén, hogy a kocsik kénytelenek legyenek megállni. Tisztában voltam vele, hogy nem szabad sokat beszélnem, mert még elszólom magam. Egyszerűen mutasd meg a kimaradási engedélyedet, de úgy, hogy lássák a dátumot és az aláírást, és ha megszólalsz, lehetőleg dadogj. Ápoló vagy? kérdezte valaki. I -i -i -i igen, a kupiba megyek. Na, szállj be! A második kocsira kapaszkodtam fel, amelyen hat tábori csendőrült, de semmi hajlandóságot sem mutattak, hogy egy kis helyet szorítsanak nekem. Csak intettek, hogy üljek a padlóra. Barátságtalan egy társaság, tipikus légiósok. De ha mindent tudtak volna rólam, biztosan azonnal visszavittek volna a házamba. Fél órás kocsikázás után a kocsmától nem messze le kellett szállnom, mert ők az arab negyed felé akartak elkanyarodni. Köszönöm kap már le, förmet rám a járőr parancsnok tiszt. A szarházia. Igaz, már csak öt percet kellett a laktanyáig gyalogolnom. Már elmúlt 11 óra, a barátaim bizonyára azt hiszik, hogy elkaptak, és visszavittek a kórházba. Eljátszadoztam a gondolattal, hogy benézek Kladin nagy nényéhez, de végül úgy döntöttem semmi értelme. Csak azt érhettem volna el vele, hogy újból kerülök ahonnan oly fáradtságosan megszöktem. Megérkeztem a laktanyához. A kapu előtt több teherkocsi állt. Úgy éreztem, ez az én malmomra hajtja a vizet, hiszen a sofőrök szakadatlan kibemászkáltak. Így talán én is észrevétlenül juthatok be. A pimasság győzelmet arat. No, akkor gyerünk. Csak nem megállni, papofával elsétálni az őrszem előtt. Így módon tényleg sikerült is leküzdenem az első akadályt. Már tíz lépéssel túljutottam az őrszemen, amikor a marhája utánam kiáltott. Hé, hey, hey, tengerész, hová mész? A hajókhoz. egy gyorsan eltűntem a főépület mögött. Nagyot sóhajtottam. Ez az ügybuzgó seggfej majdnem mindent elrontott. A többi már gyerekjáték volt. Az első cimborám, akibe belebotlottam, Müller volt. Éppen akkor pillantottam meg, amikor eltűnt az egyik vécé derék magasságban elhelyezett kétszárnyú lengű ajtaja mögött. Az ajtószárnyakra könyökölve néztem végig, ahogy Müller a dolgát végzi. Végre észrevett és vigyorogva üdvözölt. Mi móza? fej, még meg sem jöttem, és te már is te a nadrágodat. Várj csak mi móza, amíg végzek. Kijött a budiból, és az őrtoron alatt egy sötét sarokba kormányzott. Ott aztán gonterheltem megkérdezte. Mi van az újaddal? Rendben van, egy harisnyát húztam a kötésre. Rudi, klappol minden. Ahol előkészített előkészítettétek? Hát persze. Csak a fegyverkiadót kellett egy kartonsőrrel megvesztegetnünk, mert Sáholt sem akarta kiadni a fegyveredet. Mi folyik itt tulajdonképpen? Közben ugyanis feltűnt nekem, hogy a laktanyában nagy a nyűskés. Na, először is öt ember megszökött. Kik? Tett már meg néhány másik. Már négy napja. Különben pedig azt hiszem, ma kitör a háború. Érkezett néhány jelzés az ellenség tartózkodási helyéről a király már a környék térkép szelvényeit tanulmányozza. Egyre érinkebb lázasabb lett a szaladgálás, mintha az egész század indulásra készülődne. Müller meghagyta, hogy itt várjam meg, és gyors léptek kellement. Levetettem tengerész egyenruhámat, amelyben nehezen keveredhettem volna el a bajtársak között. Már jött is Péter, és futtában egy tábori nadrágot dobott oda nekem. Kari zubbonnyal, ingel és csizmával látott el. Ugyancsak futtában. Jack-től töltényövet, Martinez-től rohamcsomagot, müller a zöld svájci sapkát, és a fegyveremet kaptam meg. Én már bevetésre készen futottam a már begyújtott motorral várakozó gépkocsikhoz, ahol az őrmester üvöltve harsogta a parancsot. – Gépkocsira! A barátaimon kívül senki sem sejtette, hogy én is köztük vagyok, és már fel is ugrottam az egyik kocsira. – Ott felejtettük a sisakodat! – súgta oda Müller. – Sekfej! Mi hasznát veszem a sisaknak a Mi Mimóza, négy nap. Szarházi. Nyolc nap. Így már jobb, Rudi? Nem tudod, hová megyünk? A célunk meglehetősen közel van, olyan nyolcvan kilométerre. Útközben Péter új sint és kötést tett az ujjamra, meg egy fekete új védőt is ráhúzott. Mindez szinte szó nélkül zajlott le, csak Kari figyelmeztette a kocsinkon lévő bajtársakat. Fiúk! Minnyáján ugyanabban a csónakban utazunk, és egymásra vagyunk utalva. Ha valamelyik kötök elárulja csöpit, saját kezüleg verem szét a pofáját. Ez hatott. Senki sem mert ellenvetést tenni. Nem volt tanácsos kihozni a sodrából az egyébként oly higgatkarit. Csupa kellemes és jól ismert arcot láttam magam körül. Mindjárt jobban éreztem magam. Az elefánt Párizsban legalább ebben az egyben nem túlzott, amikor azt ígérte, hogy szívélyesen fognak befogadni a családba. Persze, minden családban van fekete bárány, úgyhogy ebben a mi nagy családunkban több ilyen fekete bárányra is számítanom kell. Átvizsgáltam a rohamcsomagot. Néhány tojásgránátot, három napi élelmet, a kulacsomat és egy kötött sapkát is találtam benne. Az utóbbit hálás szívvel a fejemre húztam. Az a próbálkozásom is elsőre sikerült, hogy sérült ujjam ellenére is helyesen tartsam a fegyveremet. Önkéntelenül is eszembe jutott a fegyverkiadó, aki tulajdonképpen megszegte a kedvemért az öreg utasítását, amikor kiadta a fegyveremet. Ezért biztosan jár neki a fenyítés. Még nem tudtam, hogy, de elhatároztam, hogy segíteni fogok rajta. Majd csak kitalálok valamit. Annyira hepehupás úton haladtunk, hogy beszélgetni is képtelenség volt, de ez már annak a jele is volt, hogy utunk vége felé közeledünk. Rövidesen el is a kocsik fényszóróit. Még valami ötven méter tettünk meg a sötétbe, aztán a teherautók megálltak. Szakaszparancsnokunk egy hadnagy figyelmeztetett bennünket, hogy minél kisebb zajjal szálljunk le. – Csöpi, te velem maradsz? – vetette oda Müller. – Jó, de hol van voltak éppen a százados? – Ő a negyedik szakasszal tart. – És ki ez a hadnagy? A mi szakaszparancsnokunk? Új ember, egyenesen a tiszti iskoláról érkezett, még meglehetősen fiatal és teljesen tapasztalatlan. Nem meg is látszik rajta. A motorok zúgása éjjel húsz kilométerre is elhallatszik. Ő meg arra figyelmeztet bennünket, hogy minél nesztelen ebből szálljunk lakocsiról. De mondd csak, hogyan jutott annak a nyavajás márnak az eszébe, hogy meglógjon? Hiszen a te pártfogoltad volt. Na, azt hiszem az arabok ígéretei szédítették meg. Mint már oly sokakat előtte. Az arabok azt ígérték, hogy mindenkit, aki átszökik hozzájuk, visszajutatnak a hazájába. Beszélgetésünk félbeszakadt. A hadnagy akart néhány magatartási szabályt ismertetni velünk. Második raj hozzám! Ez nekünk szól, mondtam Rudina. Ti fogtok oltalmazni engem, jelentette ki a hadnagy. Valaki mögöttem a fogai között ez akkó Akkor nem lesz hosszú életed. Denis szőrmester, folytatta a hadnagy, átveszi az első rajt, és előre megy. Parancsára? Bejelölte a térképre a találkozási pontot? A szakaszparancsnokunk azonban választ nem kapott, mert Denis szörmester már údnak is indult a rajával. Már régóta ismertem Deniszt. Öreg tapasztalt harcos volt, aki nem vette jó néven, hogy ez zöldfülű parancsolgat neki. A többi kiképzőnk tapasztalt katona volt. Fiatalkorukba behívták őket a seregbe, és már végig harcoltak egy háborút. Később, mint volt hadifogjukat, választás elé állították őket, vagy börtönbe kerülnek, vagy belépnek az idegen légióba. Nekik meg volt annyi eszük, hogy az utóbbit válasszák. Ezek a kiképzők sok mindenre megtanítottak bennünket, de mindig maguk mutatták be, amit tőlünk követeltek. Így azután mi, egyszerű katonák és a hadműveleti területen kiárt, több mint három hónapos kemény iskolát tudhattuk maguk mögött. – Gyere, Mimóza, indulunk! – szólt rám Müller. Egymás mellett, hosszúra nyúlt oszlopba szétbontakozva, az előttünk és utánunk haladóktól pontosan látó távolságot tartva indultunk útnak. Közvetlenül előttünk a hadnagy menetelt, oldalán Jackkel, aki a rádiót cipelte. A vidék volt, a lejtők és a kapaszkodók állandóan váltogatták egymást. A talaj nem volt sziklás, de amennyire a sötétbe ki tudtam venni, meg lehetősen kopár, csak itt ott nőtek rajta bokrok. Te, Rudi! vettem fel újra a beszélgetés vonalát. Emlékszel még arra az esetre a lábammal? Nagyot ugrott oldalt, mintha egy kígyót pillantott volna meg. gyeresek vissza nem akarlak bántani. Nyugtattam meg. Csak nem képzeled, hogy egy ilyen hülye miatt, mint te a hadbíróság elé akarok kerülni. Hiszen mégiscsak a felettesen vagy. Hát akkor mit akarsz? Rudi, barátilag kérdezlek. Miért pont engem választották ki magadnak a folytonos kitolásaithoz? Ó, oh, annak meg volt az oka. Csöndet! dörrent rá hirtelen a szakasz parancsnokunk. Az idiótája szinte minden 50 méter után megállt, mindannyiszor meggyújtotta a zseblámpáját, hogy a térképet tanulmányozza. Bennünket csendre intett, ő maga pedig valósággal céltáblaként kínálkozott fel az ellenségnek, amivel persze bennünket is veszélybe sodort. Azt ajánlottam Müllernek, maradjunk le jobban tőle, nehogy bennünket is eltaláljanak az arabok, ha célba veszik ezt a Szent János bogárkát. Bár én mindezt nagyon komolyan gondoltam, Rudi majd megpukkott a röhögéstől. – Ki van ezen nevetni való? – Valóban bukkadőzött a nevetéstől. Majdnem keresztül buktunk a hadnagyon, aki egy alfa elé a földre terített térképen térdelt. Ezt tanulmányozta a zseblámpája fényénél. – Szent János fogárka. tört ki újra és olyan hangos nyerítésbe kezdett, hogy a mögöttünk haladók ilyetten vonultak fedezékbe. Szent János bogárka meg rémülten ugrott talpra, de közben elejtette a lámpáját, amely a földről egyenesen az arcába világított. Ettől aztán úgy nézett ki, mintha budiban ülne és erőködne. <gül> Mérgesen hörögte. Müller, nyolc nap, nem a cirkuszban vagyunk, hanem bevetésen. Rudi még egyre harsányabban röhögött. A földre rogyott, és onnan mutogatott a hadnagyra, miközben ezt kiáltozta. Szent János bogár! Szent János bogár! Elég volt a segfely. Próbáltam őt észre téríteni, és nagyobb nyomaték kedvéért gyöngéden belerúgtam a háti zsákjába. Erre felpattant, és legnagyobb megdöbbenésemre egyenesen a hadnagy képébe ordította: Először is, már vagy fél órája rossz irányban megyünk. Másodszor, ha ezer méterre lenne is az ellenség, már rég eltemethettük volna önt, hagynagy úr. A megszidott hagynagy egy szót sem tudott szólni. Nyelt egy párat, és csak azután kérdezte meg: Miért? mert maga egy komplett idióta, meg még Szent János bogárka is. Néhány lépéssel eltávolodtak tőlünk, ott folytatták, most már halkabban a veszekedést. Minden esetre a hadnagy nagy végre eloltotta a lámpáját. Én meg Jackhez fordultam. Van összeköttetésed a századossal? Már fél órája senkivel sincs kapcsolatom. Valamennyiük rádiójának a hatósugarán kívül kerültünk. Rudi? Szóltam kicsit felemelve a hangom. Mi van, Mimóza? Felvegyem a kapcsolatot a századossal? Igen. Oké, okay. Jack ad ide az adót. A fegyvereinket is elcseréltük jack -en. Ő átvette a puskámat, külön felhívtam a figyelmét, hogy óvatosan bánjon veled, én meg az ő géppisztolyát. A kapcsolatteremtéshez ugyanis fel kellett kapaszkodnom az egyik dombra. Ebben a helyzetben pedig a rádiós könnyebben és gyorsabban kezelhető géppisztolya jobban megfelelt az én fegyveremnél. Kézigránátjaimat a derékszíjén vaduktam. Kihúztam a készülék antennáját, kikapcsoltam a zajszűrőjét, mire állandó zsongásvál hallhatóva, amely számtalan külső zörejjel keveredett. Ezek közül kellett kiszűrnöm bajtársaink adóját. Körülnéztem, melyik magaslat biztosítja számomra a legnagyobb hatósugarat. Ekkor vettem észre, hogy ez a táj valahogy ismerős nekem. De hiszen nemrég éppen itt voltunk gyakorlaton. Rudi, melyik irányba forduljak? Délnek. csek Ott arra a magaslatra kapaszkodok fel. Kerezd meg Pétert és Mártineszt, és küldőket utánam. A többiek meghúzódjanak előbbre. Egészen műlerik, Sürgős. Ezzel felkaptam a rádiót a hátamra, és felmásztam a jó száz méter magas dombra. Mivel nem ismertem az egyezményes hívójelet, egyszerűen leraktam magam elé a készüléket, és vártam, hogy olyas valakit hívjanak, aki nem válaszol. Ez a valaki nyilván én leszek. José! köszönt rám spanyol barátom Martinez, aki közben szintén felérkezett a dombtetőre. Szevasz cigány! viszonoztam az üdvözlését. Az ugyancsak felérkező Pétert pedig megkértem. Szemmel tartanád egy kicsit a környéket? Oké, okay, csöpi, gyere velem, Martínez! Ezzel magamra hagytak, hogy tőlem mint egy ötven méterre foglalják el a figyelőhelyeiket. A hold olyan tisztán világított ezen az éjszakán, hogy több mint száz méterről semmiféle mozgás sem kerülhette el a figyelmüket. Egy ideig tétlenül ücsörögtem, csak a rádió egyhangú mormolására figyeltem. Végül elhatároztam, hogy átállok egy másik csatornára, de megint csak a búgást hallottam. Újabb csatorna, megint semmi. Tovább folytattam a hangolást, míg végül a hetes csatornán rátaláltam az igazira. Szóval mégsem kerültünk ki az ellenállomások hatósugarán, csak Jack hangolta be rosszul a készüléket. – Rabló kettő, rabló kettő! – hallatszott a hangszóróból, aztán rövidre recsenés után újból. – Rabló kettő, rabló kettő, jelentkezz. Majd bolond eszek, amíg a jelszóval nem igazolod magad, te idióta. Hát, ha turbánt viselsz. Eszembe jutott Kladin házának a kertje, és benne az az áfonyabokkor, amely mögül egy turbán látszott ki. A hideg is végig futott a hátamon. Csak azt ne. Alibaba hívja valamennyi alállomást. Alibaba hívja valamennyi alállomást. Sorban jelentsetek? Na végre, miért nem mindjárt így kezdted? Hallottam, hogy egy másik hang így válaszol. Rabló egyes Alibabának semmi. Ezután én következtem. Rabló kettes Alibabának semmi. Alibaba azonban nem reagálta jelentésemre, tovább folytatta a rablók jelentéseinek vételét, mintha még mindig a hiányzó után nyomozna. Valóban, ez a Holdimádó mádó észre se vette, hogy a helyemen vagyok, hogy a rabló kettes előkerült. Miután a tizenkettes rabló is jelentett, csend lett. Vigyorogva képzeltem magam elé, hogy mit csinál Halibaba. Felállt a századosos siet, tisztelek. Jelentem, a ramló kettes elveszett. Lelki szemeimmel láttam, amint a százados nagyot dobbant az algériai anyaföldön, és elordítja magát. Franz beléje, Franz beléje! Próbálkozz tovább! Para, fog be a szád, és tedd, amit mondtam. Halibabának most kell visszaérkezni. És valóban, már hallottam is a hangját a rádióból. – Rabló kettes, rabló kettes, jelentkez. Mondd meg, a hívó különben nem kapsz választ, te szarházi! Összerezzentem, mert 5-6 méterre tőlem megmozdult valami. A földre vetettem magam, és csőre töltöttem a géppisztolyomat. – Előj, én vagyok az! – Csúgta felém Péter, aki hasonkúszott hozzám, és közölte. – Csöpi, kereken 70 ellenséget fedeztünk fel. Látod innen Martin ezt? Igen. Harminc méterre alatt a oldalt helyezkedtek el. Bennünket nem vettek észre, teljes biztonságban érzik magukat. Rohany Rudihoz és mondd meg neki, én meg a királynak jelentem. Van már összekötetésed vele? Van. Menj csak, csak vigyázz nehogy a János bogárka is tudomást szerezzen róla. Kicsoda? Hát a hadnagy, te majom. Elvigyorodott, majd esztelenül, hétrét görnyedve elfutott. Éppen úgy nézett ki, mint egy alfa fücserje, csak éppen mozgott. Alibaba, itt rabló kettes, jelentkezem. Rabló kettes, itt Alibaba, na végre, hol bujkáltatok? Alibaba, itt rabló kettes, ad nekem személyesen a főnököt, te tüstét. Rabló kettes, itt Alibaba, jelensd a hosszú hallgatásod a kokát. Alibaba, itt rabló kettes, ide fidel, te éjjel ha nem adod nekem azonnal a főnököt, ott helyben lövetlek agyon. Ez a fenyegetés hatott. Ali baba nem ellenkezett tovább. Számoltam a másodperceket, és az életembe fogadtam volna, hogy legkésőbb tíznél jelentkezik a király. Közben már Rudi is közeledett hozzám. Karit és néhány másikat az állásba küldte, ő maga pedig mellém térdelt. A jó öreg fej. Ő benne igazán megbízhat az ember. Rabló kettesít Ali baba. Harsant a rádióban a főnök hangja. Na végre, Alibaba személyesen. Hagytam, hogy még néhányszor szólítson. Müller megkajánul vigyorgot hozzá. Ali baba rányjó kettesnek. Köszönje az álláspontját. Rabló kettes Alibabának. A legutóbbi gyakorlat helye. Vendégek érkeztek. Kovács, te anyalágyúnd mongol! ha nem hagyod abban rögtön a szemtenenkenést megtévesztését saját kezüleg lőleg főbe a kórház előtt. Rudihoz fordultam. Helyzet meghatározást? K1B8 dél délkelet kelet 422. Továbbadtam a királynak ezeket az adatokat. Ő megtajtékozni kezdett. Alibaba rádjon kettesnek. Most már elég volt, Kovács. Komolyan beszélnek. Rudi fejcsóválva morogta szegény főnök. Zavartalanul folytattam. Rabló 2 Alibabának. Én is. Helyzetünk K1B8 422-es magasság. Dél-délkelet. Körülbelül 70 vendég. Kovács. 8 nap gomival a kórház engedély nélküli elhagyásáért. Ez annyit jelentett, hogy a százados 8 napi fogdát sózott rám, leborotvált fejjel és fél a gumi pedig azt jelentette, hogy ez a nyolc nap akár harmincra is nőhet, ugyanis a százados a rólam szóló jelentést felterjeszti az előjáró parancsnokságnak, s fönt az illetékes még néhány napot rátesz. Ahogy aztán a jelentés vándorol az egyre magasabb parancsnokságokra mindenütt továbbdagad a fenyítésem. Ráadásul olyan személyek döntésével, akit nem is tudják, kit fenyítenek. A büntetés mértékét csak akkor rögzítik véglegesen, ha a jelentés valahol végre elakad. Egykedvűen feleltem. Rabló kettes Alibabának. Értettem. Komács, a hat Rabló kettes Alibabának. Nem lehet, kikapcsoltuk. Kivezetni az asztalgot? Rabló kettes Alibabának. Müller káplár. Kapcsolom. Gyere, Rudi, most te kerül sorra. Rudi átvette a mikrofont. Alibaba, itt Rabló kettes. Müller rajparancsnok. A géppisztoly állásban. Az ellenség a 422-es magaslat lábánál helyezkedik el. Bivak, dél, dél-kelet. Ramló II. Itali baba. Hódolatom. Mi körülbelül három órai járásra vagyunk maguktól. Egyik részlegünk délről közelíti majd meg magukat, utána a másik dél-nyugatról, a harmadik nyugatról, aztán egy dél-keletről, egy pedig keletről. Ha érintkezésbe kerülnek az ellenséggel, azonnal jelentsék. Alibaba itt Rabló kettes, értettem. Rabló kettes itt Alibaba. Semmiféle kockázatot. A hat nagyot továbbra is tartsák őrizetben. Nem agyarázkodjak, mindent értek. Csöpít vegye a védőszárnyai alá. Alibaba itt Rabló kettes, minden világos. Négyig én alam. Kikapcsoltam a készüléket, és megkérdeztem Rudit. Mi van a Szent János bogárral? Alszik. Tréfász? Tréfálkozás ideje lejárt, Mimóza. Oké. Okay. Leütöttem, megkötöztem, a száját betömtem, és így dugtam el egy zsákba. Elvégre nem leszünk öngyilkosok. Mimóza, a következő bevetéshez Péter, Günther és Martin ezt vidd magadda. Három másik velem jön. Kari pedig itt marad, és a géppuskájának az irányzóját állandóan az ellenségen tartja. Jack szolgálja őt ki, két másik pedig a hátát fedezi. A rádiót magamhoz veszem, és az embereimmel a a jobb oldala felől cserkészembe az arabokat. Te meg a tiéddel bal felől. Ha az ellenség pontban 3.55 előtt el akarná hagyni a helyét, Kari innen azonnal tüzet nyit rá. Mit kell neked ebben az esetben tenned? Nyilván világos a számodra. Nos, egyeztessük az óráinkat. Oké, oké. Sok szerencsét, Mimóza. Neked is seg fej. Négy nap. Százsák. Nyolc nap. Te, Rudi, azt hiszem, tovább szolgálatra kell majd jelentkeznem, mert az öt év nem lesz elég a tőled kapott fenyítéseim letöltésére. Na, tűnés, te agyalágyult mangol! Gyorsan magam köré gyűjtöttem a rám embereket, majd velük együtt kisé húzottunk a völgy felé, hogy nyugodt körülmények közt tájékoztathassam őket az előttünk álló bevetésről. Péter, nekünk balfelül kell megközelítenünk őket. Mi a véleményed? Minél közelebb kell kerülnünk az arabokhoz, de úgy, hogy közben ne keresztezzük Kari lővonalát. Helyes. Péter, te meg günter, lelopakodtok a lejtő közepe tájáig. Mi ketten Martin ezzel egészen az ajára megyünk. Oké? Okay? Nem, én ereszkedem le. De neked vannak világító puskagránátjaid. Na és? Nyájas gem, te porosz katona. Négy előtt öt perccel kezdődik a tánc. Akkor kezdik Kari a kaszálást. Ha az arabok előbb akarnak felkerekedni, mi kötjük le őket. Ez Rudi parancsa. Sok szerencsét, Péter! Neked is, Csöpi, és ne feledkezz meg arról a kilenc sörről, ami ránk vár, ha az egésznek vége. Nem iszom sört. Martin ezzel együtt elindultunk a veszélyes útra. Közben igyekeztem megbizonyosodni arról, hogy társam megértette, mi lesz a teendők. szí volt a válasz, és attól fogva több szó nem esett köztünk. Körülbelül 30 méterre közelítettük meg az arabokat, ott egy kis dombocskán lefeküdtünk és figyeltük őket. Kicsit szorongtunk, hiszen az ellenség harcosairól az hírlett, hogy valamennyien mesterei a közelharcnak, a kézítusának, kellett-európai országokban képezték őket a partizán harcra. További előnyt jelentettek az araboknak, létszámfölényük mellett, a duártei romos várfalak, amelyeket néhány itt tartott gyakorlat alkalmával már jól megismertünk, ugyan, de most az ellenség számára biztosítottak fedezéket. Remélhetőleg nem sokára megjön a főnök, rég nem voltam már ilyen szarma. Minden esetre a mi javunkra szól a meglepetés hatása. Ezen kívül a fegyverzetünkre se lehetett panasz, hiszen egy géppuskával, egy gránátvető puskával, négy puskával, négy géppisztollyal és fejenként hat-hat kézigránáttal voltunk ellátva. Az órám 3.50-et mutatott. Finoman oldalba lőttem Martínezt, és jeleztem neki, nehogy a rövidesen kezdődő tűzpárbaj elején vaktában kezdjen lövöldözni. Úgy terveztem, hogy nem áruljuk el állásunkat ideje korán. Csak akkor nyitunk majd tüzet, amikor az arabok az előttünk 20 méternyire húzódó patak mederbe kanyarodnak. Kari, a folyami tengerész, egy perccel korábban nyitott tüzet az ellenségre. Az arabok rémülte rohantak szerte Martinez felkapta a puskáját. – Hombre, várj még! – szóltam rá cigányra. Még korainak tartottam. Az arabok az egyik fal mögött találtak menedéket karitűzellől, Péternek viszont jó célpontot nyújtottak. – Bum! – az egész duártai romhalmaz egyszeriben nappali fényben úszott. – No, cigány! – Olé! – Jósi! – Toró olé! – felelte társam. Elhajítottam az egyik kézigránátomat, kilőttem az egész táramat, majd egy új tojás és egy újabb tár következett. Valaki újabb világítórakétákat lőtt fel, a romokat ismét nappali világítás borította el, de már egyetlen arabot sem láttam. Ököllel oldalba vágtam Martin mert ez az ökör már az egész tölténykészletét készletét értelmetlenül elpofogtatta. Mintegy 25 arabot pillantottam meg, akik déli irányba menekültek. Közben időnként hátrafordultak és visszafelé tüzeltek, és már is valamilyen nagyobb tárgy repült felénk. – A felébe, Martinez húzla a fejed! – Bumm! A gránát nyolc méterre tőlünk robbant, tehát a becsapódás után még valamelyest odébb gurult a lejtőn. Rögtön utána a puska gránát robbant a közelünkbe. Ez csak is Pétertől származhatott. – Várj, csak ezt még visszakapott, a disznóporosz! A patakmedetben két arabát magasra emelt kézzel. – Martin, ez ne lőj! De mégis! Gránát van a kezükben! – Désznak! – átkozódott a társam tüzelés közben. Három arabot terített le, a harmadik egy alfa mögött lapult. Ami mi oldalunkból csendett. A kari gép puskája is elhallgatott, csak a túlsó oldalról. Rudi felől hallatszott itt ott néhány lövés. Négy óra hat volt. Óvatosan felemelkedtem. Semmi. Végre meghallottuk, hogy a távolban a főnökünk közeledik a hordájában. A világító rakéták folyamatos fényében a létszámával egyszerűen elsöpörte az ellenséget. Ehhez már semmiféle művészet nem kellett. – Na, mit szólsz? – kérdezte Martinez-t. – Bona! – vigyorgott a fekete majom. A lejtő legalján legalább tizenöt halott feküdt. Arra már gondolni sem akartam, hány súlyos sebesül. Ez a szörnyetek meg úgy viselkedik, mintha valamelyik aréna disztribűnjén ülne. Keserűséget és valami megmagyarázhatatlan dühöt éreztem. Úgy látszik, a spanyol is fölfogtat. Elsápadt reszketést fogta el, és nyugtalankodni kezdett. Nyugodj meg, Jósi! Minden rendben! Jósi, nyugalom! Te nyavajás, olíva zabáló cigány! Tűnj el a szemem elől! Még a géppisztolyomat is ráfogtam. Néhány támolygó lépéssel elhátrált előlem, majd olyan gyors futásnak ered lefelé a lejtőn, mintha száz arab kergetné. Közben egyre azt kiáltozta. Káplár, káplár, Jósi meghibbant! Szizanyám, Jósi meghibbant! A térdem megrodjant. Le kellett ülnöm. Úgy éreztem, nem kell szégyenkeznem azon, hogy könyvbe lábad a szemem, és ebben a pillanatban csak azt kívántam, bár csak anyám ölébe temethetném az arcomat. Ugyanezt történt nyolc éve velem. Amikor egyszer az iskolával voltam barlanglátogatáson, ahol felrobbant egy karbid lámpa, és a fúvókája a barátom halántékába fúródott. A kilenc éves rácott helyben meghalt. Sokáig magamban hurcoltam, és voltaképpen sohasem felejtettem el azt a látványt. – Feküdj! kiáltott rám valaki. Asra vágtam magam, egy lövés és egy tomparobbanást robbanást hallottam, aztán a patak fölött egy testet láttam átrepülni, amely két méterrel odébb a bozótban landolt. Vajon hányan fognak még a szemem láttára meghalni? Nálad minden rendben van, Csöpi, hallottam Péter hangját. Minden rendben, Péter. Gyere, nézzük meg, mi a helyzet. De egyetlen arabhoz sem nyúj Lehet, hogy valamelyik kibiztosított kézigránátot rejt maga alatt. Láthattad az imént? Egymástól öt méterre, lassan, lépésről lépésre óvakodtunk előre a váron felé. Már megint képes voltam teljesen a feladatomra összpontosítani. Gondolom egy katica bogár sem mozdulhatott volna meg anélkül, hogy észre ne vettem volna. Az elingtáruló kép oly borzalmas volt, hogy valósággal a kísértetek birodalmában éreztem maga. A patakban, amelynek vizét vörösre festette a vér, két hóttest feküdt. Másik három a patakparton hevert. Testük súlyosan meg volt csomkítva. Az alfa fűbozótban is találtunk egyet, ennek a feje vált le a nyakáról. Szanaszét, fegyvertörmelékek és épet ruhadarabok hevertek. A váron falához értünk, ott újabb három tetem feküdt, meg egy negyedik is, ennek a fél szakította le a robbanás. Egy pillanattal később az egyik falmaradvány mögött megtaláltuk a szerencsétlen törzsének a másik felét is. Pattanásig feszített idegekkel osontunk tovább egyik szöglettől a másikig. A velünk szemben lévő domb vonulat felől századosunk vezényszó szűrődtek át hozzánk. Századunknak a környéken minden egyes négyzetméterét át kellett fésülnie, még ha napokat vesz is igénybe. Külön váltam Pétertől. Egyszer csak gyanúsz hallottam bal felől, mire villámgyorsan megpördültem. Oldalt szökkentem, közben a nyakamba húztam a fejem, a vállamra estem, még egy darabig továbbgurultam és szinte gépiesen tüzet nyitottam. Magam is szinte halára rémültem. A fegyver is megremegett a kezemben, amikor a lövéseknek a romfalairól visszaverődő, fültépő vízhangját meghallottam. Éppen tárat cseréltem, amikor egy halálos sebet kapott arab esett térdre előttem. A fal mögül, amelyre az imént tüzet zúdítottam, Rudi ballagott elő. Köszönöm! Ne! Te bádj nyugati gót! Égnek emelte a kezét, de jobbjával változatlanul a géppisztolyát szorongatta, baljában pedig egy kézigránátot tartott. Én ugyanis hanyat fekve már előbb kisé megemeltem a fejem és vállam, sőre töltöttem a fegyveremet, és három méterről megcéloztam a rajtparancsnokom homlokát. Újra kérlelni kezdett. – Mimóza, kérlek ne! – Te fej! mit ma így a hátam mögött? Ludi ellazult, mellémült, és a sarokban fekvő arab tetemére mutatva így szólt. Ha te el nem kapod azt a pofát, már nem lenne helyén a fejem. Kár. Miért? Hogy még mindig a nyakadon a fejed. Keményen oldalba bökött, úgyhogy elejtettem a géppisztolyomat, amely esés közben nekiütődött a sérült ujjamnak. Rudi észrevette, hogy a fájdalomtól eltorzult az arcon. Sajnálom, Csöpi. Ezt már mondtad egyszer. Legközelebb, ha a fejed forog majd segítek kicsit az araboknak, erre mérget vehetsz. Rudi, az az érzésem, hogy a cécónak vége. Egy sem él már. Különben nem üldögérnénk itt ilyen kényelmesen. Úgy látszik, helyesen ítéltem meg a helyzetet, mert Rudi egyetlen szót sem vesztegetett többi a kérdésemre, illetve csupán egy tömör kérdéssel felelt. Mennyi? Mimóza. Mivel nem gondolhatott másra csak arra, hogy hány hullát számoltam össze, ugyanilyen tömören csak annyit mondtam. Nyolc és fél. Nálam tizenkettő. – Közülünk senki sem sebesült meg? – De igen, hárman. – Kik azok? – Például Schmidt, aki odafönt Kari mellett volt megfigyelő. A figyelmeztetések ellenére felállt, és távcsővön figyelte a menekülő ellenséget. Közben eltalálta a golyó. – Súlyos? – Csak egy luk van a két szemek közt. – Hát, az hogy lehet, hiszen a távcsövet tartotta a szeme előtt, de a távcső lencséit tisztogatta. A zsebkendője még most is a kezében van. És kinek történt még baja? Az a kettő megérett a bolondok házára. Képzel csak, ketten üldöztek egy arabot, aztán ötsze azon, hogy melyik üklőjele. Az arab pedig megfordult, és egy adatsöréte eresztett beléjük. Most mind a ketten óvégatnak, hogy viszketesegjük. Pedig még szerencséjük is volt, hogy az arab csak szögekkel rájuk. Azt is harminc méterről. Végül is kiintéztel az arabot? Jack. És hol vannak most a mijeink, Rudi? Jack Carl együtt a magaslaton állőrt, A többi ezeket a majmokat fogdossa össze. Hány halott van? Tiéd el együtt húsz és fél. Te ökör! És ezek itt, a romok között? Ezeket számolja össze, Kari. is egész idő alatt hasonfekve ustálkodott. Megint lövéseket és géppuskaropogást ropogást hallottunk a közelből. Nem zavartattam magam, tovább kérdezősködtem. Mit gondolsz, Rudi, megtaláljuk Detmárt és a társait? Közvetlen közelünkben megmozdult valami. Mintha vezén szóra cselekednénk, mindketten oldalt gurultunk, és villámgyorsan célra tartottuk a fegyverünket. Ha ez így megy tovább, mégiscsak ki kell még ma valakit nyírnunk. Az az ember pedig, akire a földre hasalva a gépisztőjainkat ráfogtuk, nem volt más, mint Martinez. Önkéntelenül elvigyorodtam, amikor megláttam ezt a púpos ősembert. A hülyéje meg bizalomban nézett farkas szemet géppisztőjeink csövével, és vigyorogva csak ennyit mondott. Mi történt emberek? Csak nyugalom és hideg vér. Kezében egy zsákmányolt géppisztőj tartott. Riattarca figyelmeztetett bennünket valamire, ami a túlsó oldalról közelített felénk. Rudi megén, ahogy belénk súlykolták, villámgyorsan arra fordultunk. Ezúttal személyesen a főnököt pillantottuk meg a fegyvereink csőve előtt. Ő is, két rádiósa, meg további négy kísérője is kővé merett, és mintegy harminc méterre tőlünk megállt, mintha valami falba ütközött volna. – Rudi, megtegyük! – tréfálkoztam. – Ezáltal elkerülhetnénk a te nyolc napod a gumival! – adta vissza ugyanolyan halkan. – Kovács, hozzám! – halsogta a százados. – Nem tudok oda menni, százados úr, sebesült vagyok! – közelebb jött. Rudi mellém ült, hozzám hasonlóan a térdére könyökölt, és így vártuk meg, amíg a százados szétvetett lábakkal megállt előttünk. Mélyet sóhajtott, majd csak annyit kérdezett. Hol van a hadnagy? Egymásra néztünk Rudival. A János bogárkát felől érdeklődik, tolmácsoltam neki. A Szent János bogara? A francba is, róla teljesen megfeledkeztünk. Remélem nem fulladt meg. Felugrottunk, és futva tettük meg a patak mentén visszafelé azt a négy-ötszáz métert. A százados szitoközönt küldött utánunk, és lassan követett bennünket. Rudival egy hallott mellett futottunk el. – Mi móza? Kilenc és fél? – jegyezte meg Rudi szárazunk. Egyszer csak megállt. – Itt kellene lennie? – Károly már kivilágosodott. – Miért? – Mert sötétbe könnyebben megtalálnánk egy Szent János bogarat. Felemelt kezemmel jeleztem a lassan közeledő századosnak és kíséretének, hogy álljanak meg. – Helyes, százados úr, fogadjon szépen szót! – mormogta Rudi. Ezzel egy időben egy hosszúkás tárgyra mutatott, amely a földön hevert. Az a terepszínű sátorlapot, amelyel a gusba kötözött hadnagyot letakarták. A hadnagy nem mozdult, nyilván felhagyott minden szabadulási kísérlettel. Levettem a sapkámat, helyette a kötött sapkát húztam a fejemre, jó mélyen a fülembe húztam, s ujjamat a számra téve figyelmeztettem Rudit, hogy maradjon csendben, és a sátorlaphoz hozosontam. Ott, ahol a hadnagy fejét sejtettem, letérdeltem, és egyetlen mozdulattal lerántottam a sátorlapot. – Az Istenit, ez bűzlik! – citkozódott Rudi, és pár lépést visszahőkölt. Gyorsan megszabadítottam a hadnagyot a szájába dugott töméstől, és magam is hátrébb léptem. Rudinak csak ennyit mondtam. Elnézést kérek, de honnan tudhattam volna, hogy éppen most szarja össze magát? Kötelékeitől te szabadítsd meg, én már nem kapok levegőt. Az előttünk heverő hadnak csak tátogott akár a partra vetett hal. Egy szót sem tudott kinyögni. Rudi feloldotta a kötelékeit és felszólította. Most pedig a patakhoz mész és megmosod a segged, mielőtt a százados ide érne. A megkínzott ember ellenvetés nélkül engedelmeskedett, sürgősen eltűnt a partmenti bozódba. Rudihoz fordultam. Mondd csak, miért ütötted lerögtön? Ez a híja simán keresztül akart lőni. Talán nem is lett volna kár értem, de gondol csak el, mi történt volna veletek. Már rég nem élnénk. Még így is jó nagyodak szerencsére volt szükségünk. Szerencsénkre dél felől fújt a szél, ami itt igen ritkán esik meg. Csak azért nem hallottak meg bennünket az arabok. nagyon rémült kiáltása szakított félbe bennünket. Egy hulla úszott el mellette. – A, az már kész van! – nyugtatta meg Rudi. – Már nem kell félned, János Bogár! Gyere már ide! Megéreztem, hogy a szakaszparancsnokunkban egyre inkább felmegy a pumpa. Megkértem hát Rudit, hogy két percre hagyjon magamra a fickóval. – Nem! – tűny elkülönben golyóteresztek a hasadba. Hát jó, Mimóza, egy nulla javadra. Nem úgy van az, inkább kettő, egy a te javadra, vetettem ellene, miközben a merev ujjammal a ballábamra mutatta. mutattam. Rudi néhány lépésnyire eltávolodott, így lehetőségem nyílt arra, hogy néhány hasznos tanácsot adjak a hadnagynak, amelyre csak hálás bólogatással válaszolt. Csak ekkor jeleztem Müllernek, hogy visszajöhet. Gyere, te viking! A viking közben lehikadt. Amikor a hat nagy béke jobbot nyújtott neki, kegyesen legyintett. Jól van, jól van, hadd úr, felejtsük el! Kíváncsi tekintette, valósággal keresztül döfött, miközben a százados felé lépkedtünk. Négy méterrel előtte arrodagattam Müllert, megálltunk. A hadnagy még kettőt lépett előre, majd jelentette. Alázatosan jelentem, egy epilepsiás roham miatt parancsot adtam Müller káplárnak, hogy üssön le. A főnök lekapta fejéről a svájci sapkáját, földhős csapta és megtaposta. Alig lehetett érteni, hogy mit ordítozik egyre nagyobb hangerővel, mert dühében valósággal szájzárat kapott. Megkérdeztem Rudit, mi a véleményed, nem kellene idehívni az egészségügyist? Még nem, csak majd, ha elájul. Mire a főnök végre lassan leszállt a sapkájáról, az úgy nézett ki, mintha az egész hadosztály vonult volna keresztül rajta. A százados összefonta kezét a háta mögött. Előre szegte a fejét, és nagyokat fújtatva, akár egy gőzmozdony, egymagában felkapaszkodott az egyik dombra. – Hadnagy! – szólalt meg most csendesen Rudi, majd amikor az feléje fordult, folytatta. – Minél előbb tűnjön el innen, vigye magával ezt a hat legényt itt, aztán siessen vissza a szakaszához. – Barátságosan odabólintottam a hadnagynak. Ő azután magához intette a százados hat kísérőjét, de előbb még lehajolt a százados sapkájáért. Ha felveszed szétlövöm a mancsodat, förmettem rá. Villám gyorsan visszarántotta a kezét, mintha paráshoz ért volna. Rudi meg akkora ordítással támasztotta alá figyelmeztetésem, hogy magam is összerezzentem. A hadnagy és a hat úgy álltott, mint a földbe gyökerezett volna a lábuk. Talán azt hitték, hogy nyomban tüzet nyitunk rájuk. Végül aztán nagy szökelésekkel elhorták magukat. A hadnagy játszotta a stopplámpa szerepét. Rudi meg én élvezettel figyeltük őket. Hanyat vetettük magunkat, és ott folytattuk a röhögést, ahol három órája abba hagytuk. Észre se vettük, hogy a százados hirtelen előttünk termett. Müller, jelentsem! Csak ezekre a szavakra tértünk magunkhoz. Felpattantunk. Rudi tisztelgett és belefogott. Tűznyitás! 354-kor egy géppuskával, mellette egy töltővel és két hátbiztosítóval. A jobb szárnyon két géppuska a lejtő közepén, a bal szárnyon egy gránátvető puska és még egy puska. További két rohamosztagos az ellenség bal szárnyán körülbelül 30 méterre, jobbról két rohamosztagos 100 méterre. Saját veszteség, egy halott, két sebesült. Az ellenség veszteségeinek megállapítása folyamatban. A százados elégedetten bólintott. Meg is volt rá minden oka, hiszen most biztosan előléptetik. Ha bemegy a vezérkarhoz és jelenti ezt az eredményt, amelyet egy századnyi újonccal a helyőségtől 50 kilométerre ért el, míg a tábornok is tisztelettel emeli meg előtte a kepijét. Sikerünk nyilván az egész ezrednek megbecsülés szerez, hiszen kizárólag kiképző századból állt, tehát csak arra szolgált, hogy kiképzett légiósokkal lássa el a harci ezredeket. A százados tömören csak ennyit válaszolt Müller jelentésére. Gratulálok, örmester. Még mielőtt az utolsó szót kimondta volna, én már is megragadtam és jó erősen megráztam Rudi kezét. További sok szerencsét kívánok, Rudi! Kovács! Förmet rám a százados. Százados úr? A rádiót, de izibe! Azt javasolnám, százados úr, inkább ön fáradjon majd fel a domgtetőre mert ott jobbak a vételi lehetőségek. Tűnés! Úgy tettem, ahogy parancsolta. Miközben felszaplattam a dombra, egymás megfordult a fejemben. Mi az oka, hogy egyes bajtások olyan biciklistákká válnak, hogy a százados svájci sapkáját is hajlandók felszedni a földről? Ha tegye meg ő maga, hiszen ő vágta a földhöz. Még mindig kilátásba volt számomra a nyolc napi fogdalgomival, minden esetre a fejemet már nem kellett hozzá És Sokkal kellemetlenebb volt Zsoldon felének fogda együtt együttjáró megvonása, meg a gumi miatti megtoldás. Ha így megy tovább, többet leszek a fogdában, mint ahányszor ebédet kapok. Hát, én még viszonzásul a következő napokban jó néhányszor borsot török az órotok alá, amíg egyet más meg nem tudok a közelmúlt eseményeiről. Majd csak adódik valamikor alkalom arra, hogy négy szem közt elbeszélgessek a századossal. Akkor pedig, akár akarja, akár nem, kénytelen lesz elmondani néhány dolgot. Még ha géppisztolyjal kell is rábírnom. Hirtelen eszembe villant, hogy egyes urak előléptetését alaposan elszúrhatnám. Könnyűszerrel keresztül húzhatnám a számításokat. Várj csak te ezredes jelölt, veled kezdem. Egy ízben arra is oktattak bennünket, hogy mi egyszerű közkatonák is jogosultak vagyunk arra, hogy tisztúraink hibáit, tévedéseit az előjáró szervnek jelentsük. Próbáljon csak továbbra is úgy kezelni engem, mint egy kis kamasz gyereket, aki szeret háborús itt játszani. Szerintem inkább arra szolgáltam volna rá, hogy tábornok legyen. Hiszen ha én nem figyelek oda, minden rosszul sülhetett volna el. Egyenesen az arabok karjaiba futottunk volna. Még elgondolna is borzalmas, mi történt volna. Ezzel kapcsolatban azt is érdekes lett volna megtudni, ki tehet arról, hogy a rajunk egy teljes fél órán át rossz irányba haladt. A jános bogárka vagy talán a százados. Még egyszer visszapillantottam rájuk, és azt láttam, hogy a százados éppen a svájci sapkájáról verre a port. Rudi, gondoltam magamban dühösen, ha teszed fel neki, lőttek az őrmesterségednek erről gondoskodom. Váratlanul valaki megszólalt mellettem. Csöpi! – Péter, hát te hol bujkáltál eddig? – A rádiónál voltam. Már régóta a századost hivogatjuk. – Hozd ide azt a vacakot! – Nem, inkább menjünk fel Karihoz, majd a százados utánunk jön. Ekközben a század egyik újabb szakasza érkezett be. Az újoncok jöttek, megtekintették a patakmenti hullákat, majd a szakaszparancsnokuk olyan hosszú láncban helyezte el őket az egyik lejtőn, hogy az egész környéket szemmel tarthatták. Mint csak egy nagy ravatalnál álnák díszőséget. Péter meg én a dom felé baktattunk, amelyen Kari települt a rádióval, a százados Ludival kissé lemaradva követett bennünket. Már hosszabb ideje egy biper típusú egymotoros felderítő repülőgép körözött nagy hurkokban felettünk. Felértem a dom tetejére. Ekkor láttam meg, mi történik a dom túlsó lejtőjének lábánál, a mi embereink a halottakat fosztogatják. Utálkozva fordultam Karihoz. – Disznózság, ami ott folyik, Kari. Mit csinálnak az ott lent? – Hello, Csöpi, üdvözöllek! – Felelj a kérdésemre. – Ezek a disznók kikutatják az arabok zsebeit. – Már azt is láttam, hogy egyesek zsebre dugtak valamit. – Legszívesebben közéjük egy sorozatot. – elhihetett Csöpi. – Hol van smitt? – Már elvitték. Az a két kakas is inkább egy adag olmot érdemelt volna a helyett a rendjel helyett, amit most bizonyára megkapnak. Ez már engem nem érdekel, Kari. Éhes vagyok. Én is. Kovács! Hallottam a százados parancsoló hangját. Már csak alig néhány lépésnyire volt tőlünk. Öregem, dörmögtem. Ez az önjelölt ezredes is kinyalhatná. De azért sarkon fordultam. Néhány lépést tettem a főnök felé. Közben azonban úgy színleltem, mintha merev lenne a lába. Szerencsére éppen a legjobb pillanatban ért oda Péter, aki a rádiót hozta a századosnak. Na, most az öreg bajkeverő egy ideig azzal lesz elfoglalva, hogy parancsözönnel téjpázza mindenki idegeit. Már kezébe is kapta a kagylót. Akár ott is hagyhattam. Közben Rudi lépett hozzát. Összecsomagolhatsz, Kari, leváltottak bennünket. Megvártam, míg rajparancsnokunk leül, aztán éles hangon megkérdeztem. Örmester, maga vette fel a bőröndről az ezredes sapkáját? Rudi elvörösödött, akár az élet paradicsom. Színesebb nemben folytattam. Jól Rudi, csak megkérdeztem. Állítsd le magad. Hogyan tovább? A három új embert kap, és a százados közvetlen közelében kell tartózkodnunk. Az ezredesében. Helyesbitettem, bármik erősen kérdéses volt, hogy tétlenül fogom-e végignézni a főnök előléptetését. Mit jelentsen ez mimóza? Kár, hogy te most egy rendfokozattal túl magasra kerültél számomra. Most már nem nevezhetlek segfejnek. pedig az maradsz, ez az én elég tételem. Dühös villantást láttam Rudi szemében. Barátságos soha sohasem fog megváltozni, se most, se később. Ez kicsit megmelengedte a szívemet. Valamelyest enyhítettem a csípős hangnemen, és a feszültség feloldása érdekében témát váltottam. Mit akarta a főnök tőlem Rudi? Be akart téged számoltatni, hogyan sikerült felvenned a rádiókapcsolatot ekkora távolságról. Rólam beszélgettetek? Ez aligha ha volt elkerülhető, hiszen pontosan jelentenem kellett a történtekről. Péter és Kari számíthat rá, hogy hamarosan megkapja a csíkot. Veled valamilyen más szándéka van a századosnak, de gondolom biztosan nem valami rossz. Igaz, erről semmi konkrétumot nem mondott, de megfigyeltem az aczki fejezését, amikor rólad beszélt. – És mit láttál rajta, ha szabad megkérdeznem? – Büszkeséget. – Te idióta, mi közöm lehet nekem az ő büszkeségéhez? – Sok, Csöpi, nagyon is sok. Valahány szó szóba kerültél, csak úgy sugárzott az arcáról a megbecsülés, az elismerés és a büszkeség, mintha csak a fiáról beszélt volna. Ezt jól jegyezd meg. Rudi arca komolyságot és olyan érzéseket árult el, mintha az öccsének tekintene. – Meg is van a joga rá gondoltam magamban, hiszen a harci képzésemet szinte teljes mértékben neki köszönhettem. Mindent tőle tanultam. Köszönöm, Rudi. Végignéztem a barátaimon. Rudin, Karin és Jacken, Péter és Martin éppen távol volt. Ekkor olyan ötletem támadta, mennyomban nyomban csintalan vigyorcsalt az arcomra. Rudi meglepődve kérdezte. Mi van veled, Mimóza? Mit vigyorogsz így? Tudod, Rudi, <gül> jó harcos vagy, de az eset kicsit lassan mozog. Mimóza! Förmet rám. Most vissza a lélegzeted és hallgass meg. A rajunkból három ember esett ki. Na és? És kapunk három újat, akiket, mint rajparancsnok, te választasz ki. Persze, mi beleegyezésünkkel. Ezzel Karira, csekre és magamra mutattam. Ők persze egyetértően bólintottak. Rudi viszont gyanakodva nézett rám. Folytasd csak, Mimóza! – Béla és Jónás? – Nem. – De igen. – Vágtuk rá kórusban. Kari még hozzá is tette. Csöpi még valakiről meg is feledkezett, mégpedig ott tóról. Még az is? – nyögött Ferudi. Tulajdonképpen, ki itt a parancsnok? Én vagy Móza? Hivatalosan te – vágta rá Kari. – De csak hivatalosan? – Nem hivatalosan, pedig ti ketten. És punktum. Ha nem tetszik neked, át is helyeztetheted magad. A grimasza pedig elárulta, hogy semmiféle ellentmondást nem tűr. Ebben a pillanatban jelent meg Martinez egy nyitott konzervdobozzal a kezében, és megkérdezte. – Miről van szó, emberek? – Ő le cigány! – intettem neki, mielőtt Rudi kinyithatta volna a száját. – Még egy belevaló emberre lesz szükségünk, aki karigéppuska töltő lenne. – Szíj, Jósé! – Pász Gómez bónó Rudi, egyet támogatta Martínez Martinez javaslatát. Nyilván nincs más választásom, felelte Rudi. Csupa olyan fickot gyűjtött össze, aki gyűlöl engem. De a fenébe is, miért gyűlöltök? Amíg gyűlölhetünk, meg is bízunk benned. Egyébként ez nyilván kölcsönösségen alapul. Végül is a raj úgy egészült ki, ahogy mi kívántuk. Csak annyi kellett hozzá, hogy Rudi a százados elé álljon és előterjeszi a javaslatunkat. Raj parancsnokunk elgondolkodva ült csoportunk közepén mi meg majd átfurtuk őt a tekintetünkkel, hogy rábírjuk el lépésre. Végre Rudi felemelte a fejét és vigyorogva nézett körbe. Mimóza, még két emberre van szükségünk, akik... Tudom, vágtam a szavába, két rádiósra. Jack, vásd föl Pétert, foglalkoztas te is egy kicsit a főnököt. Pétert megküld ide. Kari elsijetett. Rudi meglehetősen elképetten merett rám. Kari és Martinez meg boldog vigyorral ő rá. Rövidesen megjött Péter, és lihegve kérdezte. – Mi van, Csöpi? – Péter, két rádiósra lenne szükség a rajunkba. Pillanatnyi gondolkodás után kivágta. – Hág és Schneider. – No, akkor rendben is vagyunk. Most már csak Bélát, Ottót, Jónást és Pázgomast kéne előkerítenünk. – Mártin, ezt te intézhetnéd ezt. Amint látunk, úgyis viszket nem szeretnél kimaradni az oda átfolyó cirkuszból. Oda ugyanis elszólt lövések ropogtak. – Viszontlátásra, fiúk! – köszönt el Mártinez. – Na, menj már! Rudi is felállt és megkérdezte. – Mimóza, jelenthetem az ezredesnek, hogy alakultunk? Ez kötelességed, segfej Nyolc nap. – Szarházi. – Tizenöt nap. Ho – Ho-ho, ez nem érvényes. – Dehogy nem. Előléptettek, és téged is részletezni akarlak benne. – Te is érezd meg. – Akkor szuper fej vagy. – Tudtam, Mimóza. – Most kettő-kettő, oké? Okay. – Oké. Okay. <gül> Örülök, Rudi, hogy kapcsolatunk a régi marad. Rudi odament a századoshoz, és hamarosan meghallottuk, hogy egymással vitatkoznak. Jack megragadta az alkalmat, hogy elmenjen, és ide hívja arajunk számára kiválasztott két rádióst. Péter meg én maradtunk karival, akin meglátszott, hogy már régóta nyomja valami a bögyét, de nem szeretné a százados vagy Rudi jelenlétében kibökni. Ő aztán igazán nem az a fajta volt, akit általában biciklistának titulálnak. Na te kivele, ki vele? bíztatta. Tisztában voltam vele, hogy innen a 300 méteres magaslatról jól áttekintette az iménti csatározásokat. Bele is fogott. Csöpi, nyilván te is tudod, hogy a tűznyítás után először a te oldaladon bojdultak fel az arabok. Péter és én csak bólintottunk. Ő megfolytatta. Amikor észrevették, hogy nem tudnak kitörni, erre már Péter is közbeszólt. Ezzel azonban vitatkoznom kell, ha szívósabban próbálkoztak volna, biztosan sikerült volna nálunk áttörniük. Én is Péter véleményével értettem egyet, de intettem Karinak, hogy folytassa. Az araboknak két világítogránát togránát közti szünetben sikerült előre törniük. Nem figyelhettem tovább a menekülőket, mert a többiek itt lent megpróbáltak felállítani és ránk irányítani egy géppuskát. Látjátok, ott hátul azt a dombot? És megmutatta azt a bizonyos dombot. Rábólintottuk. Ott oszlottak ketté a menekülők. Egyik részük jobbról kerülte meg a magaslatot, aztán eltűnt a szemem elől, a másik meg balra került. Három ember egy géppuskával felkapaszkodott a dombra. Húsz perccel ezelőtt ez a három ember is eltűnt. Meg nem szökhettek, mert a mieink az egész katlant körül zárták. Ezt nem hiszem, szóltam közbe. A századunk képtelen volt az egész katlan körülzárására. Csöpi, világosított fel Péter. Nyugaton egy zászlóhajni tengerész gyalogos helyezkedik el. Messze délnyugat felé széthúzva. A rádióban hallottam ugyanis, hogy a főnök már reggel erősítést kért. Akkor persze, minden lehetséges. Be. A bíper folytatta Péter – esküszik rá, hogy egyetlen embert sem látott, aki kijutott volna a katlamból. – Mégis elmenekültek az arabok – állítottam meggyőződéssel. Számomra világos volt, hogy az arabok lehallgatják a rádióinkat. Amikor az éjjel a mi romjainknál telepettek le, ezt elmulasztották, mert biztonságban érezték magukat. Ezért is sikerült meglepnünk őket. Amikor felvertük őket, a Kari által említett domb felé menekültek. Ott aztán nyilván elfogták az egyik rádióadásunkat, amelyből megállapíthatták, hogy a délnyugati szárnyunk gyenge, hiszen a főnökünk délkeletről jelentkezett. Ezen a résen keresztül aztán sietve elhúzták a csíkot. És mondjátok, kérdeztem, mit gondoltok a katona szökevényeinkről? Kari szó nélkül egy nagy zsebkést mutatott fel. – Habár a kantinunkban halomszám lehetett ilyen bicskákat vásárolni, azonnal ráismertem, hogy a századunkban szolgált egyik osztráki. A fickó ugyanis állandóan azzal dicsekedett, milyen élesre fente a kését. A pengére most alvat vért tapadt. – Honnan szedted ezt, Kari? – Martinez találta odalent. – Az öt szökevény tehát halott. Szögezte le Péter, mire Karival csak rából intottunk. Szökevényeink, mint már sokan mások is, hittek az arabok ígéreteiben, mi szerint majd hazajuttatják őket, és ezért álltak át hozzájuk. Ha tehát most itt az egyikük vérfoltos bicskáját találtuk meg, az csak azt jelenti, hogy az arabok megölték őket. – Ki halt meg! – szakított félbe bennünket egy félre ismerhetetlenül magyaros akcentussal beszélő ismerős hang. – Béla! – köszöntöttem őt kitűnő örömmel – és a szemén láttam, hogy ő épp úgy örül a viszontlátásnak. Valamivel odébb, talán éppen ott, ahol reggel Mártinezzel együtt hevertem, Jónást és Ottót láttam közeledni. Őket pedig Martínez, Pászgomes, és a két hozzánk kiválasztott rádiós követte. Az utóbbi kettő feje mögött a hátukon hozott rádiók antennája meredezett az ég felé, mintha a hátukból nőtt volna ki. Béla, csak Kari, Péter szavakkal üdvözölte tömören a társaimat, aztán mellinkül. Rövidesen Rudi is csatlakozott hozzájuk, és oda bólintott Bélának. Semmiféle ellenszenvet nem láttam a két ember szemébe. Úgy tűnt, hogy tulajdonképpen feltűnően jól megértik egymást. Valami lehet-e mögött? Na, várjatok, csak fattyak! Rudi Jónást is ilyen janus módon üdvözölte. Látszólag közöttük is tökéletes az egyetértés. Valami összeesküvést sejtettem. Ottó is hasonlóan viselkedett, mintha összebeszéltek volna. Ő is csak szűkszavoran üdvözölte őket. Karl, Péter, Rudi? Bólintottak, bátorítóan körülhordta a tekintetét, majd felén fordult. Örülök csöpi, hogy újra az oltalmunk alatt tudhatunk téged. Valami boxmer sem puhára verhették az agyadat, felettem mogorván. Nem engem, hanem a főnököt kell oltalmaznatok ti barbárok. Valamennyien elnevették magukat. Jónás felnyitotta magával hozott zsákot, egy szalámit húzott elő, és a kulacsát is lecsatolta a derék szíjáról. Ottó a sátorlapot vette elő a csomagjából, és a kör közepén a földre terítette. Jónás egy szál kolbászt dobott oda Karinak és Péternek, aztán még néhány konzervet is egy friss kenyeret is elővarázsolt, majd miközben Béla is egyet más kirakott, így szólt. Az uraságok nagyon megtisztelnék vendéglátóikat, ha lennének olyan kegyesek, és elfogyasztanák ezt a szerény tíz órait. Majd az egészet ezzel a finom szőlőnedővel öblítenék le. Közben állandóan hajlongott. röhögésben törtünk ki, mert a százados tűnt fel mögötte, és valahányszor Jónás meghajolt, a főnök elképett ábrázatát pillantottuk meg, mintha csak Jónás görbe lábából nőtt volna ki. A negyedik alkalomnál Jónás olyan mélyen hajolt meg, hogy a két lábszára között ovális részben meglátta a főnök lábát. Erre anélkül, hogy a testhelyzetét megváltoztatta volna, így egészítette ki eddigi mondókáját. Természetesen önt is szívesen látjuk, százados úr. Jutalma egy hatalmas fenéken billentés volt, amitől elveszítette az egyensúlyát, és ezt szaltó után a sátorlap szélén kötött ki. Köszönöm, százados úr, mondta zavartalanul a vendéglátónk. Olyan hangosan röhögtünk, hogy a százados titok egy szót sem értettünk. Végül a főnök egy mélyet sóhajtott, és kisé távolabb, a két új rádiós mellett leült. Reggeli közben megkérdeztem Rudit, mit is akart nekünk tulajdonképpen mondani a százados. Rudi elnevette magát és elismételte: Ébérek, gótok, hunok, és te hájfejű bretok. Hová vezet ez? Nem egy betörésem vagytok, hanem katonai bevetésem. Még akkor is, ha Észak-Afrikában vagyunk, mint valamikor az őseink. Hát, valóban nem nagyon különbözünk a vandáloktól, gondoltam magamban, visszaemlékezve, hogyan fosztották ki az imént egyesek az elesett arabokat. Te, Rudi, és most hogyan lesz tovább? Ma estig itt maradunk, aztán színleg elvonulunk, a halottakat pedig hátrahagyjuk. A közelben a sötétség leple alatt újabb állást foglalunk el, és megvárjuk, míg az arabok visszajönnek a halottaikért. Mivel meg voltam győződve arról, hogy az arabok már rég elmenekültek, és jó messze vannak tőlünk, így feleltem. Fogadjunk, hogy nem jönnek vissza. De igen, megpróbálják majd elvinni a halottaikat. Ha ma nem, akkor holnap. Sem ma, se holnap nem jönnek, Rudi. Hajlandó vagyok akármi belefogadni, még ha a gatyám is rámegy. Mi befogadjunk? Gyors számvetés után ezt ajánlottam. A oldunkba. A tiéd az enyém ellen. Ha veszitek, tiéd az első is oldom. Rudi belecsapott a tenyerembe. Péter a saját kezével ütötte rá a pecsétet, aztán megkérdezte tőlem. Csöpi, ha nyerz, meghívsz a kupiba? Az egész rajt, Péter. És ha a százados is velünk akar jönni, akkor őt is. Egyébként, Rudi, tudom, vagy legalábbis sejtem, hol van a katona szökevényeink teteme. Az utóbbi mondatot szándékosan olyan hangon kiáltottam, hogy a kisé távolabb lévő százados is meghallja. Bár mögöttem ült, úgyhogy nem láthattam őt. Péter arc fejezéséből kikövetkeztethettem, hogy a százados felfigyelt. Rudi is hegyezni kezdte a fülét. Mimóza, mondd meg, de halkam magunk között, hogy mire gondolsz? A körülöttünk ülők arcán ugyanaz a feszültség jelent meg, amelyet egyszer már átéltem. Akkor is Dett már játszotta a főszerepet. Persze sokkal vidámabbat, mint most. Na jól van, elárulom nektek. De inkább mégsem. Ti, tisztek, meg altisztek, mind egyformák vagytok. Péter felvonta a szemöldökét, jelezve, hogy a százados már felemelkedett és mögé állt. Helyeste, ő jelölt úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, és zavartalanul fennhangon folytattam. Azt hiszitek, hogy egy fiatal, taknyos kölyök, aki három hónapos kiképzéssel a háta mögött, néhány jó lőeredménye alapján túl sokat képzel magáról, nem lenne képes arra, hogy tanácsokat osztogasson nektek, szuperembereknek, hiszen még 19 éves sincs. Ezzel szegtem a fejem, hogy már szinte a hátam közepét is érintette, és egy fölém hajló hatalmasra felfogódott bíbor vörös színben játszó arcot pillantottam meg, amelyet a magas vérnyomás majd szétvetett. Rudi, nem kellene valakinek az egészségügyist hívni? kérdeztem kisé raj rajparancsnokomtól, aki rögtön elértette, hogy csak tréfárok. Ezzel még várjunk, csöpi. Talán mégsem állul el. Júnás óvatosságból egy sátorlappal takarta le a reggelinket. A hátam mögül olyan zihálás és fújtatás hallatszott, mintha egy gőzmozdon készülne elindulni. Visszafordultam a cimboráimhoz. No, most már elmondhatom a feltevésemet. A vonat már elrobogott. Teljesen biztos vagyok benne, hogy mind az öt szökevény halott, mert ez a kés véres. Megmutattam nekik a kést. Rudi egyetértett értett velem. Jó, a kombináció csöpi, de menjünk tovább. Úgy gondolod, itt lent valahol egy barlangnak kell lennie? Efelől nincs kétségem. Amikor rajta ütöttünk az arabokon, csak könnyen voltak költözve. Semmi holmi nem volt náluk, de még kézigránátok, élelem, sőt, tartaléktárak sem, csak a fegyvereikben betöltött lőszer. Mi következik ebből? Az arabok csupán éjszakára jöttek elő az odójukból, hogy egy kis friss levegőt szívjanak. Meggyőződésem, hogy még nem táboroztak itt, amikor megérkeztünk, és te, Rudi, olyan hangosan nevetted ki a János bogárkát. Különben meghallottak volna bennünket. Mire én felkapaszkodom erre a dombra, és megteremtem a kapcsolatot, itt a mi oldalunkon már híri csend volt. Ekkor vette észre Péter az ideérkező ellenséget. A mi megérkezésünktől húsz perc telt el addig a pillanatig. Most pedig nézzetek át arra a dombra, amelyikre Kari az előbb felhívta a figyelmünket. Valamennyi feje megadott irányba fordult. Mit gondoltok, mennyi időre van szüksége egy arabnak, aki megszokta, hogy a sötétben mozogjon, ahhoz, hogy idáig jusson? Kari, adj csak ide a távcsövet.